مو یو څومره فهم د سې د ورونو چې زي مختصره یادوري پس خدمت کوم ورده چې موږ ان شاء الله دا غدي فکرې جګلې ټول مراحل فکرې جګړه د څه تعریفي وسایلی له شعري مخاومت یالي مخنيمو وسایلی دا ټول شامل ان شاء الله انکه ووای تر بهرسته میاغه دا د دنیا شته رګو لنښه فسيلي نه دا په بنيا نهښه په څو لحازونو باندې ووای اول به جغرافي لحاز باندې ووای شته د دنیا ته چرته اسيا کوم ځای کې د افریقا دا د نړۍ دا سمندرې کوم یو توي بهر کوم یو وي خليج کوم یو وي لکه کوملار د کفر راځي هغه د دوی چې ری دی دا مونږه په کټونه چې ری دی فلسطین څنګه کیږي عراق په کوم ځای کې دی روسيه په کوم به کې دی روسيه په کوم ځای کې دی په جغرافیه کې راځم دا مخکسبه یو یو د خلک سره په جغرافیه ملي هزاره باندې تر هغه سره مې یوواله په سیاسي له هزاره باندې پدې کې کوم تړونونه دي کومې ائتلافونه دي دا سارک چې دا اسیان چې دا ا ا ورثه چیرته و ا څوک په کوم ترون کې شامل دي څوک له مونږ په اړه کوم موقف څوک له دوک منه څوک به تفاوتي موقف لري دا څو نووس اثر به زړه مله دنیا سره د خپل هغه به پیژنې وزن نه سونده شدا سره غيږی یاستي دا به پیژنې دا دیږي وګوره مې جوړې مووی دا دی وزن پاساس کی کی دومره وزن <تصفيق> <تصفيق> لو کم لو خلک لوبه دغه ډېر سره شو مش 2 كيلو ولا وزن وانه دي 8 كيلو وزن وانه دا چې وزن سره برابر نه ترغه پهغه نه ورچی تاسو به وزن لګیاسته درنه فضل باندې خلګم سره خلک سره نوم نه دا درمالم تاسو د دنیا را اوپر چې دغه چیرته ده امریکا چې ده فرانسه چې ده جرمني چې ده ایتالیا چې ده هم سره ترش ترکیه چې چې دي دا چې کمر تر کومه د اخو به در معلومه چې دا وایته سوي چې یو سره مملکت راغلي تاسو په خلاده په جن اخته دي کور د رواني خزرې کونډي بچي یتیمه جمعات درنګي دته خو دا د معلوم وایي کور چې دا تاسو راتویا چې په دا تاسو نو ته کې د چا کور د د څو د معلومه د شنو د معلومه د د معلومه دي نو ورو چې داسې نه چې په او یوسف پیدا کوم نه اخیته ونه داسې چې لمر زه راشو به ته ونه کیږه دغه ادمانه کور ادمانه دخمن کور د تا کور ورمالوم کوڅه دی ورمالوم دروازه دی ورمالوم کوټه دی ورمالوم کور افراد دی ورمالوم د تا زوخ ورمالوم د تا طریقه ورمالوم دی وټل لاره دی ورمالومه دی رانه وټل لاره دی ورمالومه ورمالوم ګاره دی ورمالومه څړې دی ورمالوم شیله دی ورمالوم پل دی ورمالوم خور دی او تا ته کله له درماله فراشه ته اندی خپله غل شي ورته ده مګوندی په جغرافيي نحسبنه یا بوز په سياسي نحسبنه دا نخښوي شایخه مملکتونه کوم کوم ځای کې دي د کله مملکت په ده چې فکر خبرونه اخبار کې دا موږ نه شکایت هم یې وینې نو دا خبر معلوم څه وې دا ولا فلمي ځای کې دا فلمي سره دا رې د نن سره دا موقفه دا موږ که چېرې دا څه شدا یو او زیره شنو څه او طول او سپین واس چې دا خبرونه موږ سره که ما زه راوول نه خپلې غیر د ورته پرخه کړې ده تر هغه غاران ټول پالې څخه نوخه چې دغه له او په کیمره راغله موږ سره چوسی دا تاسو راوسی تاسو یادونه دا تاسو راوسی <تصوصي> دا تاس دا او په کیمره راغله څور سره وکم په کار کې شهيدي د دې سبله ما نه زیات کوم پیغامونه ځان سره ویسي کوم پیغام قل نه چلیږي دا خو خپل معلومي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 یایو میس هغه ځخونه لاسره جوړ شيری په بلډلاره ورو نه خدي غنوره سرنوش پستر کوي او دینی مذهبي دا اهمیتونه دا دوی بیا وی له خوان در کې درته دخلکان او د نور مهم درته څرګندم کوم کارونه درته راځي اوس دموږ د زین په خلک راسي دي کله کله یې مشوخه توګه مو کېږي نو پای مملکت کې مور خاګې نن دارې ته ولاړو هغه د لومبو هاوس ته شې او تختبري ولاړو تخت درځي تداهم مشاهیدینو کې دا نن درچینې کوي بل دوی نه بیا فشار درځه نو ورځو تر پوترب تر پوترب د ټولو مسایلوforeach یوه اصلي سپورت مینه دې محټه ووت چې محټه وته صحافیانو یو بناورته را منډه کړه مایکونه ورانه چې ته کوم ځای وزیر افغانستان یې هرتي تدا سپورت چې ترسره کړی زمره تمرینې کړې چې نه په دې بزاید نشه دزاو ورته وی هڅه چې زو کې ورته مې د دادا خلف له منګه وه چې د څومره تعلیمات حاصل کړی دي تر دې ټوله دمحکه شو د چا په اړه څه زیره خلک د هیڅ معنی څرولو ځان واسي او زیره د دې چې هغه په دې پوهیږي زیره هڅه یې له کړه دې بدیر خبر چې د د کومه لارې د کومه چارې د کومه طریقه بس وی ار کسنده ته هر هر خید د څه څه وکم نو کار کو کوي تر نو رمتیوزهي مسابقه ګټي د خپل تاریخ سره تکړه شه د مسابقه ارزول پیسې ګټلي خدش په اراده ورغټه دا تر دې شنو ورته لوی نو خبره ده دا دا پا کسا دی بیحاز بانه نوائیو ترغو رسیو پا تحریکی بیحاز داناری وائیو پا دی اسلامی ناری که اپول ناری که کم حرکتون موجوده قدینی له از مخته مسیهیت شرته اسلام شرته ده هندویزم شرته ده نور دینونه شرته ده قدینی له حسبه وای تر هول سره بیا په چا دینه خاص یو باخص ته کې له حسبه موجود دي کوم جهادی دي فکری دي کوم دعوتی دي کوم مستقيم دي کوم انعرف دي کوم من سره دوست لري کوم د موخ د استفاده کولای شو دي چا سره پیون اخلم چا سره نه شو دا شینبه اسلامي نه لیکستونه حرکتونه دي ديبه نسره یو رزم کو اره دا دنښي ویل کم تر کوم کې د ما خوخه وایم یا شوالی یا دا دنښي او کې تاسو پر کوم نیو وای یوي لټ په چاکونه مزوریس هغه اوس کوم اسکرېټورونه موږ د دې نه پوهه په لنچې ته د ځونه حلبې کې دي، د ځونه پوهه د اهدافې شهیدی تاسیسې څو ښه کوم مرحله لري نتایج و ترنو کړې د ریوارساتو له روسان نور څومره کوتونې د اسکرېټورونه چې په دنیا کې اوس موجود دي، د دنیا څنګه ویشل او ورقو ورقو شاتع شاتع دا ټول پم سر خپل تشې دی اول چاته ورکو سکو ورکو بیا چاته ورکو چاته وي چاته ته خپل ټول پرته نشې ته یز یبل چا جن د دې کې اسې استعمال ما خو لا کته سرهږي خپل کار کا داسې مکه چې په هالو غاری داسې چې ور هالو غاری ما دې ډرول غاری ما دې شتهږي برګور له هسبه دی بیره تراغور ستیا دا د افغانستان نقشې دا د افغانستان نقشې یو انشاءله مختصره د دې کدو زده د افغانستان نقشې په د طبي په جنگل دی د سياسي په جنگل د قومي په جنگل کوم قومونه ب د کوم کوم کوم خصوصي د تاریخ کې د دفاع د خسارت د 4 څومره وات ترڅو د ښه لوته باندې خلق راځي پووی دغه مثال باندې پووی په الطريقه باندې چې موږ سره سره وستو چې یو سره وی دي په ټاکې سره وی سره به جام جام قربان قربان ماځره و جوړونه ده اسلاموي د اسلام ده ینه دغه څه خصوصیات او امتیازات مو پیژنل شي په قومي له فلسفه دي له غځواريو سیاستي له غځواريو په له حسبه نیوي په صدېره حسبه بیا هم سایغان وایي چې د افغانستان من سایغان شاوخه ته د څوک دی بیا دغه ام سایغان لري د کې او څه وزیر کې څه کوي څه سره څه کوي پر کوم لارو شو دا خبره ټوله ده او همدغه خبره ده په دې باندې ستندغه د پیرو سلون سلیادور سره کولو د سیاسي او بیا په افغانستان اوس موجوده یبه تیری سره ولین سوخه د بیخته سیاسی احزاب او سیاسی جریانات د څوک څوک څنګه راغله چې دا مثلا څنډو وروزه کوم تنظیمونه سره واغله کومه تګلارې د جوړې اندازه بیا د جهاد مرحله وايي د جهاد لنحراف عوامله چې لمنه ډیر جهاد د انحراف کله باندې نه لري د دې عوامله او اسباب څه شی او چې وکړل څه وي هو عنده كيف تواجه الوصول يا داخل تحريك و اي تحرك بين تحريك ثم تشكيل شو اغراضه وعوامله واغماحه حول المحيط السحيوي ثم تشكيل شو ثم يورول اغلب حركاتنا التحريك نمارسها ورسيدي دي دي معرف اختلاف يا امارات بن ميلاني تاثيرات يا سحيوي ولي ونش ظلم عليك طول الدنيا كي طرايو وترزايكي لما نسعدا ما يربو تي پټ چې د ځانموږه بس په خپل واجباره ولې باندې بس یو ولې مشو ځمالي چرچ د اماراتي اقامې یا د قیام به نولري تاثیرات بس کې داس شي مخلي باندې سر پوښو تا وترغوم تاسو خلاف اسلامونو نه مليسه په بینالیسه اسماي صفه او په بینالیسه حبانه په دې باندې هدف څه شوی سیاسی هدف څه شوی د ځایي هدف څه شوی د اسکری هدف څه شوی یا د پیرنه قانونونه باندې یو مختصره کتنه کوو پله سکلون نه تیرنه قانون باندې بیا غوړ به بنوکه چې دا غتیر نه قانون شي نه تیر شو په تاسکری به حسن نه تیر شو په سیاسي به حسن نه تیر شو په تللیو فکری به حسن نه تیر شو په جهادي به حسن نه شو راروان وزیر څنګه ده راروان وزیر تاسو ته چان دکان کوزي په هڅه کې په کومه تلخابوزي په د اسلامي نه لیک شرچې دې کوم ځای وته لري به تر د راروان د و نه د ټول نه وته نه ولى نذر غلي ان تجي هذونه قرباني ني فالجزائر کې یو سمديرس کال jihad شوې uh -huh. ایتاتون دیسک دغه یو سمديرس 탄 ننکه اسلام نشته تونس کې کومسرك یزهربا وجود په ټول اسلامین لري کې ولذ جهادون قرباني کې اخر کې اسلامي حکومت نزارې او کوم توتيدي کوم منهجونه دي کوم طریقې دي کوم عوامله او اسباب دي چې اسلامي حکومت دي قائم مخه دي سي د نن نو ورته متوجه و د نن ورته ته وځي ووسو منګا هرڅ څو سویلک غټلې په دفتر کېバイルلې ولیکلې دفتر فشار متېو هرڅ لمسنګر کې غټلې او هرڅ څو په دفتر کېバイルلې تر غټلې ورسته د نن نه راځي چې بیا ورته کوی چې نه دا به نه جوړیږي دا به یقینا جوړیږي او امالانه دا جوړېږي وروسته له نو په لاس کې دغه ولایتونه په لاس کې دغه لارې په لاس کې دي دغه سیمې په لاس کې دي په زرګونو مكتبونو په لاس کې انتخاخره نه انتخابات وکولل حجم حجم ده هی د انتخابات د یو سروې حجم معلوم شو دومره څوک نه درلوده چې راشي او صندوقونو ورکې په کورونو کې دور او لکه اة اخرٰ افغاني خواصی از انتخابات خوف werد وگر بود و ملbra تولیسا Shooting او送 انتخاباتش و پولیسا او اaffe ولیستم و اردو اعملیت مل�ی حربیانی ملی ضرério دور اقع Scriptures او Zwüssو و ملتر اده ان انتخابات خوفیم او دور او نتر او امیوا seul او ا من يansa می روا بود اون منزل او طلاع門 و او الغر او اندع تلور او زر اولار فتا بود واف شا فر، زميږه <الأمريقانين> څنګه د خپل یو لا کوشپته رواي په دې کې هغه څلور اجازه په کوارټر نه اعلان نه کوي یو خصوصي کمپني <كممتنش فيه> شبيورتاوي <الوارت> د ټولو د دې خبره دي چې پرې یو ل سوالیکم زمينه برابر نه شبد معنا دا د عملتات له پاتې دی بیا دا نه لږ بیا تاسو درته نو اونې تر دا وایو چې کامیکان او امریکایي موسیقه نووزی کامیکان موسیقي وهلې موسیقي څوخت موسیقي په ځای باندې څوک پریدي په نړۍ کې د استمار تاریخ او تجربه څنګه تیر شوې ده او د راتلونکي لپاره موږ تاسو کوم حالت په نظر کې ونی شو کوم کوم تدابیر باید ورته ونی د نظام او نظمدارۍ لپاره کوم تیاری لرو بیا یوازې د نن نه باید پوښوم څه دا, دي دي دا, دا خبر څه روانه ده؟ تاګړې معرفيې د یونستاني حالات نورسته بیا چې نو څه یاندي چې هغه لګوندي اې و میټالې څه خوښ مثلا دا چې د د فکرې جګړې په اړه کومه تاس خبره سره وکړې بیا موږ چې د پردی مې یارونه د زلات عوامل شې په پردی مې یارونه روانه کمپولز د اکانټالین د اقتصادي کم فرهم د اجتماع د چاڅله دا څنګه دا به تخولونې ورو ترستانو کوي دیموکراتیک هغه امریхай بيسارکي په ټوله دنیا باندې د توپ او د ټنګ او د کروزو او د ډرون په زور باندې تحمله ای شداب معنی دیموکراتیک د څه شي د کفر د اسلام د کفر د نوې کفر د تکفیر د لایې څه شي دی دا د نن زما نړۍ د څه قدیم د شبيې په ټولنه نيابنه ورته کوي ګورې تاسو کله لندن کې اوسوک نو سيهیت نه مانی نه دی مانی فکر ديموکراسي نه اسرائيل کې کله چې يهوديت نه مانی نه دی مانی نه مانی یو څه په نتیریږي ټول مقدس مانوي هستي د نړیوال دیموکراسي په ټوله اسلامي نړۍ کې اسلام د نه یوې د رئیس دی کې اسلام څنګه نه که دیموکراسي باید وځه پلوشي مې دمنځو ولونکه عیو مکمل ملت یا دیموکراسي مانی یا بحکمی نړیتاشي جنگ د ځپ خلک نفران دخه دیموکراطيانو دیموکراسي په اړه پداس په رپورټ شې لڅو په دي چې د دیموکراسي دځه بالا ذا سرواي اذهبوا المي انذهبوا خي ريوم يش دي تيريش يوم يش دي تيريش ده تصو نمره انش بزار زيد عن عمرو زيد و دي عمرو في جنجال بسلطير كيدي اريد يرجع سنه خلاصي لازم يضرب المسلم كافرا بيصور زوي ضرب المسلم كافرا فالمسلم فاعل والكافر مفعولا به والضرب هو الفعل الذي تم بين الضارب والمضروب ترغي اخطاب يا ده چ که تاسو باندې امریکایيونو د اسلام مخالفني ټول دنیا کې اسلام منغو خو یو خاص ماډل لري اسلام یو خاص اسلام کله د تولکی اسلام را مرټکیږي کله یو کې اسلام د مصر اسلام را مرټکی دا اوس تاسو معلومات چې ازهر په قابل کې خپل په هانتون خلاص کړئ ازهر جامع او زر کسان علما طالبان تربیلا منویل دي چې ازهر دیموکرات اسلام یو امریکایي او امریکای اسلام په افغانستان کې خلق جوړوي زکه شه د منبر او د محراب او د ملا او د خلخې دی اسلام سره د پی گزاران کی دی دی به دیونه وایي دموکرات اسلامي مليک دغه امریکایي اسلام دوی واقعیا تدوین کړي د دی غیري فاري اساسات کي د دی تعریف کړي د دی غواره کې کتابونه لیکلي او د ټولنړې کې تدبېشکړې ده د ټول اسلامي ملکونه چې د هرې وایمنو مسماناني او اسلام د تاملې ده کوم اسلام ده اسلام په نامه کفر راکړی د دې عملایم او د دې مخې نشانه وپیژنو تر هغه وروسته بیا په تعلیم او تربیعه څو نارووان په پاکستان کې په کوم روان ده په نړی کې روان ده او یو ډول فکری ارتدا چې په خلک روان ده کارونه دې کفر کوي خدای نه بیا مسلمان بولی په دغه باندې کې اهل سنت او جماعت په دې مشهور علما او متفقو نه علما او رائے او نظر څه شیدا چې په دې باندې کوښش شبیته وسڅوي په کوم فکر دوست یو غنو او دوښمن ندار چې کله د یو حقیقي شرعي قصولي باندې د موضوع کې بشپړ نه کړو خو به دا کوو خو به تخناو چه به دې ګملای نه تا لای نه دې ته حکم وکړي موږ یووازې دوی په خلاف په نفس کې هم یو حساسیت را پیدا شي چې د ما مې نو خلوم نه خبرنه نه غنم اروک دینم لماس به وشي دا مې فلزوري په معنا یې ځکه چې زړه نو دا نو فهمي او په دې باندې مسره یو مذاکې کدي الله رازه واخله ځمبي ور سره پوکو او یو مت چې د خلک الحمدلله تاسو سره شرعيه لمشته هکې سموي له تفسیر ویلي فقہ ویلي رسل ویلي اكيدم ویلي منتقم ویلي عقل او تدبیر درځي جهاد باندې تاسو نه د استادانو په هیڅ باندې دا کس یو چا او څنګه کلمه خووتو ځینې روحاني فهم يبينز خبروك هم بهذا فرخ يجدعك هوا داموك هوا لأن الجهات وفيدي الحرافك المولي من النزي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب وجزاكم مم. الله خيرا